Internet eta teknologia berriak aste artea dugu eta aste artero egin e, egiten no? oi dugun bezalake gaurkoan informatika atala estudioan da bengogatik ezagutu dut egunean enpresako Julen kaixegoan joen joen bengogatik eta gustetagoro ganta baina bueno gaurkoan ben bai bai <haz> bueno julen eh kontu ditugu lantzeko lenik eta behin eh, bueno ba, esan behartugu eh, eh sistema ordaintzeko sistema berri bat kasunetan honetan mobilarekin http Elakoazta? Hori da, bai, e, bueno, Azpaldian hain ere ginen gauza bazan, ba, mohi korrak, badak egunetan egunetan gauzak egiagotara ko erabiltzen ditugula, baina, bueno, bazen hor zurrumurua, ba, ordainketak egiteko ere nola txartel moduan ere erabiltzen aukera izango genuela, eta, eta bai, izetel deritzen, bueno, teknologia, enpresa edo marka batek sortu du aukera hori, eta hausen ere, ba, bueno, muikor bidez ordeinketak egiteko balioko digu. Ba, edo zen dendetan, ez da? Uh -huh. Jesus, ya, eh, muikorra ere egin edo zer gauza, egin da txeketan, ez da? Bai, egia, da, egia da. Anik ez patitik entzutu nuen, eh, ya muikorra nabiltza txartel, ma, pisa bat ezala edo, kreitu txartel bezala, ezala, baina, egia da. Ja, erabiltzen dugu internetu navigatzeko, telefonozitzeiko, mesua bihatzeko, tabar, tabar, tabar, eta ordainketak egiteko ere bai, ez nefinean mm -hmm. polchiko andago gozoa da eta bueno, bailada multimultiusu, ez. Supoertasen utor, eh bueno, eh iPhone atugunantzako aitunseko kontuan eh, zure kreditu kartelaren zenbakia eman behar dezu, agian eh, hori link batetik egiten dute edo, ez? Bueno, uste sistema ez berdea dila la azken finean oso si sistema komoda da. Goña arte, oain gutxi arte aitunse bakarrik zuena in susentzuk alta ematekoan Eh, bueno, zure txarteleko datuak ematen zen eta gehiago zen dituen sartzen, ez? Ja, erostean zuzenean eh ordenketa burutzen zen, ezta? Uh -huh. Kasu honetan diferente da. Kasu honetan da ogilla erostajona ike eta mobilarekin ordaintzeko aukera aukera ematen sistema honek, ez? Aiztun zego da ezberdina da. Ez dakitena da egiazan, gero sistemak benetan dola funtzionatzen duen eta e, errealitatean nola gauzatuko denezta. Funtzean da, lektore bat izango da, moiluak uste izango lektore bat, eta esken finean, pues e, bueno, datafon gabe bat den eta bai erosleari aukera maten dilo ordenketa egiteko bat txartelik erakutzi gabe e, erabiltzaiari, eta dendakoari dakoari, pues datafon horik edo e, erabiltzaiari. Zue diarrak e, dira, eta hau ondo, ateratzen bada ikaragarri aberastuko dira. <laughs> <laughs> Zidurrenik, porque... Bueno, negozio hori behaiena, pues, askin finean komisio batean dute, gaur egun txartel arruntan bezala, behaiek esaten dutena da, pues, datafonoa era dariltzen dut, pues, alta bat horreintzen dute, hilero gukota bat horreintzen dute, operazioko minimo bat ere kobratzen diete eta gainera operazioko komisio bat ere kobratzen Habe, dute, ez? Habeek ezaten dutena da, pues, soilik ko, operazioko komisio bat ere kobratuko dutela, 2,5 iroi tamao, o sea, e único pico mairoitao Xuxen eta besteko kobraketarik ez dutela eingo, es. Mm -hmm. Et... Bai, ser. Baes, su que za mesa. Arrakasta izaten badu, dia bai. Zala, Mastercard zera, da. da eh gaien bena proiektu honetan, eh, baino eh Visa beste batian imaltetu du Square, eh iZetel Square. Hor eongo da berriz ere gerra, está eh, Samsung eta Apple bestela, es. Eh, bai. Badirudi Badiru di baietz, o sea, bi hoieke bueno, india bentzatez mandia zautzea eta bien arteko bat izango dala ez. Hala eri ikusiko dugu, ahendike, albizte bada, ez da gure artean teknologia hau eta, bueno, ikusi arte eta nola da bilen eta zein zabaltzen nahi da, pues, bueno, ikusiko dugu. Mm -hmm. Gaiaz, alatuko dugu eta agian hau e, jendirentzati interesgarriagoa da. E, aimat egunkarik e, eta aimat aldizkari, ja daguneko interneten beraien edukiak e, ikusteko, ba ordeinara zi, egiten dute erabiltzailea Hau, estatu batuetan, baino beti estatu batuetan gertatzen dena, gero Europara pasatzen da ez? Orduan, e, bueno, lehen dabizikoetakoa, Chicago Tribune, Eta, bueno, e, hor erabiltzaileak daite kexu izango dian, baina seguraski etxaila bat ere <laughs> graziek hengo, ez Jules? Bai, bueno, hori da. Jendeagoituta nola zarean dagoen informazioak doa nekonsumitzera, eta edo zein egunkaritan zartuta albisteak doa nekonsumitzera. Baina egia da, egunkari gehienei, ba, papereko salmenta jatxiz eizkiela, ez da. Hortan, behaien biziraupen hori bermatzeko, bat diru zarrerak beste nuen lortu beharrituzte, ez? Orduan, e, azirean, pues, e, zareko publizitate bidez ez, bueno, izan da estrategia, pues, publizitate hori rentabilizatzen dola baita, baina egia da, ez da paperea bezain e, e, ez duelain beste diru generatzen, ez? E, zareko publizitate horrek. Onda hori joz, ba, on, egunkariago bueno, egin duten e, estrategiak hartzen nahi di, hau da, ba bezeroei edukiak ikusteratik kobratzea. Bai arkidetza bidez, hileroko arkidetza bat e, kobratuz edo egunkari eguneko egunkariak irakurtzeko pues holako kantitate txiki bat e, kobratuz, ez. Mm -hmm. Eta gila da, e, gero eta tendentzia ez estatu batutan bakarrik, baizik eta eldiario.es oin Spainian sortudan egunkari batek ere antzeko estrategia erabiltzen du, hau da, e, erabiltzaileek doako e, edukiak baituzte Baina eduki gehiago eta azkarra jasotzeko hor pues, dainpeko sistema bat ere eskaintzen dute hain pues, zuzen ere behaien e, nolabait bueno, e, negozio hori bermatzeko. Mm hor, -hmm. Newsweek ere badago, e, bueno, laro gehi urte eta gero e, paperean harritaratzeari utziko dio eta or, e, urrengo urtetik aurrera interneten bakarrik e, egongo da. Ez dakit, e, Europara zabaltzeko, e, aukera ikusten den, baino ff, krisi ikarai horretan uste denak jan behar dugula eta interneten doan baldin bada jendeak ez ditu egunkariak erusiak, noski? Hori da, hori da, eta hori nabar izan da azkeneko bueno, urtetan ikusi dana, ez? Egunkariak paperean oraindik saltzen dira, baina azko zere gutxiago baina, bueno, gero eta haitura handiagoa da, jendeak internetez irakurtzeko gauzak, ez? Lehen, ba, jendara paperaken ohituta zaio honeta bar, baina ohitura hauek ere galtzen ari dira eta ja, bueno, ba, sarean ditugu eunkari guztiak eskura, ez? Egia da, lehen ez handagoa, publizitateak eztiela, o sea, sareko poliziak eztiela nahi beste etekin ematen orduan ba beste irte bidatzuk eh, topatu beharen diala ez. Mm -hmm. Bueno, eta prentxarekin zaituko dugu, badirudi, eh, estatu fraentziarrak, François Hollande presidenteak, eh, bueno, Googlei kanon bat ezarri nahi diola eh, bilatzailean kanona edo dela kori eta Googleek mehatxu du esanez ba, kanon hori eh, jartzen bada ez dituela berai fraentziar estatu egunkariak bilatzailean jarriko. Ha bai horre gerreirek ia da, ez ez, Frantzian Makarri beste estatua atzutan ere bai Azken finean, bono, unkari asko esaten dietena Googlei da Aproveitxatzen nahi dela nolabait baiek sortzei duzten edukietaz eta Googleek horrekin nolabait negozio egiten duela eta horregatik Googleek hauei ordaindu beharko liekela eta Googleek egzaten dira, ez ez ez ez da, eta amenazatzen dira, ez duke Beren bilaketa eken kenduko dituztela esan, ez ez, hor da, azkin finean, erlazionatuta da horreko gaiarekin ez? Azken finean egunkariak edukiak sortzen dituzte eta zarean e, plazaratu nahi dituzte, a liketa, ba, itekin handiena atreal izateko, bai bisite bisita gehiago lortuz eta bar, eta Google lek, ba kaso batutan onerako, baina beste batutan kalterako ere eraginak izanditzazke, ez. Maze, askotan ikusten da, ez? E, Google-eko bilaketa batian, gero ez dakiz e egunkariko, ez dakiz e orain dela, ez dakizen bat. Hori da hori da eta batzuk sartuko eta orduan onurak argi izango sare egunkariantza bisita hori jasoko duelako baina beste askotan jada da e, googleeko emaitzen ematen dugu informazioekin ba usuarioak content ge da eta ez da gehiago irakurtzera sartzen ez ba ldetzen duen satitzoarekin baina eko hamaten duta listota ezti joa gehiago zakontzera eta bestetik hainbat edabitetako informazio nola jasotzen duen pues horre segmentazio asko sere hondillagoa izan hori da Mm -hmm. Bueno, ba, ezbait judakazun, Julen. Bueno, es justu atzoko albistea, ba? gaur uztet publiko indala, eh, Ainxu Xenerakak eh eh grupo noticias eta berriak irun artean atera dute baita ere holako plataforma digital bat, kiosko digital bat moduan, Prest deitzen dana, eta gaur hitze egin duen gaiarekin erlazionatuta daoez, azken finan hauek ere, ba, paperean e, ateratzen dituzegunkariak eta aterako dituzte oraindik ere. baina bueno, Arlo digital horreterako jauzia bat nahi eta ordan ata autoloko kiosko digital bat ba, egunkari hauek digitalki erosteko eta jendeak e... mahirako horri alditzen, ba, internetez edo iPad bat egin, edo iPhone batetatik egin eta eta ordan bueno. baina hemen ere gertu gertuan ba, baitu gala pauso berritzaileak edo ikustoko e, aukera. Ba, egunea enpresako jo mila-mila esker, estudiara uriltzegatik eta urrengo azter arte? <susur> <susur> Aude, urti, mila esker zuek.